Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasoolillahi wabat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Danasnji hadis zabilježio je Imam Buhari u svom Sahihu, a prenio je Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. U je močiojide je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inallaha ta'ala qal: Men 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Uzvišeni Allah je kazao: Ko je neprijatelj mome robu vjerniku, ja mu objavljujem rad. Wa ma taqarrab ilajya abdi bi şeyina habbe ilajya mimma iftarattuhu alayhi. I moj rob mi se ničim dražim meni ne može približiti od izvršavanja farzova. Wa ma yazalo abdi yetakarrabu ilajya bin nawafili hatta uhibba. اموي رب مسائ نهبرстана приближава добровольными добрым делама сведога незаволим فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيته ولا ان استاذني A kada ga zavolim, ja postanem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi, njegova noga kojom hoda. Ako od mene bilo što zatraži, ja mu dam. Ako od mene traži zaštitu, ja ću ga zaštititi. Eto, to je hadis za koji naši učenjaci kažu da je ovo najvredniji hadis koji govori o vrijednosti vjernika kod Allaha Đelešanuhu i o tome kako postati Allahov rob pravi, iskreni vjernik. Pa da vidimo. Prvo, poslanik, a.s.v. je rekao, kazao je uzvišeni Allah. Tu vrstu hadisa mi zovemo hadis kucij. To je vrsta hadisa u kojoj naš poslanik svojim riječima prenosi Allahov govor koji nije zapisan u Kur'anu. I ta vrsta hadisa ima status hadisa, nema status Kur'ana. U ovom hadisku ciju Allah je kazao ko vrijeđa uznemirava i neprijateljski se ponaša, mrzi moga roba vjernika, ja mu objavljujem rat. To jest, Allah je Lešanovu kazniće ga na taj način da će taj čovjek zaboraviti sebe. Ponovit ću još jedan put. Kazniće takve ljude... Na taj način da će oni zaboraviti ono što je dobro za njih. Pa recimo vidjeti takve ljude da će potrošiti stotine eura na nekakvu zabavu, na nekakvu uh, igranku, na bilo šta što je bez veze i u čemu je njegova propast. A kada je u pitanju recimo sadaka ili kada je u pitanju vakuf dobrovoljni On to neće ni da čuje, on se ježi od takve priče. I odmah u glavi proradi neko hoće da me iskoristi. Zato što će dati za ovaj vakuf 10, 20, 50 eura. Za ovo dobro 10, 20 eura. Za lijek tog i tog djeteta daće 10, 20, 50 eura. To on smatra iskoristavanje. A to što ode recimo u kafanu, ode negdje u diskoteku, ode na neko drugo mjesto i potroši stotine eura za jednu noć za gluposti i strasti od koji će imati štetu i na njalku i na hviretu, to nije problem. Na to se ovdje mislim. Da će biti kažnjeni na taj način da neće dok učiti šta je za njih dobro, a šta je za njih pravo zlo. I god vide zlo, srljaju njega kao da su opčinjeni, a gdje god vide dobro, bježi od njega kao da su isprepadani. Nakon te postavke koju je poslanik s.a.v. postavio Allahovim dobrim robovima, vjernicima, to su oni koji vjeruju i rade dobra djela, hadis kucije objašnjava kako postati Allahov rob. Prvo, izvršavanjem farzova. Farzovi su stroge božije dužnosti koje je i naredio svakom čovjeku. Svejedno da li se farzovi tiču veze sa Allahom Đelešanu ili se tiče veze sa ljudima. Pa na primjer najvažniji farz koji je Allah Đelešanu propisao u odnosu prema njemu je namaz. I prema tome prvo što vjernik treba da povede računa u svom životu jeste o tom namazu. Da ga obavi iskreno i da ga obavi ispravno. Zatim zekad, post, hađ i drugo što je uzvišen i ono Amal Rešanu propisao dibadita i obreda. A u međunjorskim odnosima najprečiji da budemo dobročinitelji, najprečiji da se ponašamo na najljepši način jesu roditelji, pa rodbina, pa onda svi ljudi koji dođu s nama u kontakt što je Allah Zulješanu naredio. U Allahove naredbe isto obavezne spada i da se klonimo onoga što je strogo zabranio. Od ubistva, samoubistva krađe, vređanja časti, tudji bluda i ostalog sve što je Allah dželle soli zabranio, sve to spada u ove farzove koji se spominju ovdje. I to je prvi stepen, prvi nivo da budemo Allahovi pravi robovi. Izušavanje naredbi koji su strogo obavezne, najvažnija namaz, ostavljanje zabrana i harama koji su strogo zabranjeni. Nakon toga Hadis kaže neprestano mi se moj rob približava dobrovoljnim dobrim dijelima. Mi to zovemo na file. Na file su dobra djela koja nisu obavezna kao farzovi. Svejedno da li se radi o dobrovoljnom namazu, dobrovoljnom sadaki, dobrovoljnom postu ili se radi o dobročinstvu prema nekome kome nismo dužni, ali želimo da uradimo dobro. Ili dobročinstvu prema nekome prema kome smo dužni, ali povećavamo to dobročinjstvo preko granice obaveznosti. To je drugi stepen. Kad čovjek dođe do tog stepena, rezultat toga je da Allah dželešanhu bude s nama, svojom uputom i tako što će i naša, naš sluh, naš vid, našu ruku, našu nogu kako stoji odje u hadisu, uputiti na svaki hajr i sačuvati od svakog zla. I još jedna nagrada čeka takve Allahove robove. Biće im primljena dova. Jer kaže u hadisu, ako od mene traži, ja ću mu dati. To jest, kad god uputi dovu, bit će primljena. To je ono onome što želi. A u onome čega se boji, kad god zatrazi žaštitu, Biće zaštićeni. Tako da ti Allahovi robovi prvo dobivaju Allahovu uputu tako što će ih uputiti da njihovi postupci u životu donesu im svako dobro na Dunjaluku i na Ahiretu. Drugo, primaće im dobu. Kad god im nešto zatreba u životu od Dunjaluka ili Ahireta bit će im dova primljena. I treće, kad god se prepadnu u životu, boje se sve jednog, svejedno da li se radi o ljudskom zlu ili džinskom zlu, vidu sihrbaze, slično, ka traže zaštitu, bit će i To su nagrade koje su obećane u ovom hadisu. Molim uzvišenog Allah za vešanu da nas počasti, da budemo od tih robova i da budemo od onih koji rade najljepše i slušaju što je najbolje. As-salamu alayku.